«Ніколи!» – вигукнув княжич у нападі любовного шалу, притискаючи руки Юлії до своїх уст. «Ніколи!» Настала та хвилина, що подарує мені життя або смерть. «Юліє, ангеле мій, невже ти знехтуєш мене? Знехтуєш того, для кого ти все життя, вся радість світу? Ні! Ні, ти кохаєш мене, Юліє, я знаю!» «О, скажи, що ти мене кохаєш, і для мене відкриються небеса невимовного блаженства!» На цьому слові княжич обняв Юлію майже непритомну жаху і палко пригорнув її до своїх грудей. «Гора мені!» – майже задихаючись вигукнула Юлія. «Гора мені! Невже наді мною ніхто не змилосердиться?» Тієї миті... Полум'я смолоскипів осяяло вікна, і за дверима залунали голоси уста Юлії опік палкий поцілунок, і княжич утік. Юлія в нестямі кинулась, як уже сказано, назустріч матері, і та з жахом почула від неї, що сталося. Вона почала як тільки могла втішати бідолашну Юлію і запевняти її, що неодмінно витягне княжича на його сором із того сховку, де він, мабуть, пересиджує дні. «О, не робіть цього, мамо!» – сказала Юлія. «Я загину, якщо князь, якщо гедвіга довідаються!» І гірко заплакавши, вона сховала обличчя в матері на грудях. — Ти маєш слушність, — мовила радниця, — ти маєш слушність, моя люба, добра дитино. Нехай поки що ніхто не знає і навіть не здогадується, що княжич тут, що він чигає на тебе, моя мила, цнотлива Юлія. Ті, що в змові з ним, мусять мовчати, бо немає ніякого сумніву, що в княжича є спільники, а то як би він міг лишитися непомічним тут, у Зігарцгофі, і закрастися в наш дім? Я не збагну, як княжич зумів утекти звідси, не зустрівши мене і Фрідріха, що освітлював мені дорогу. Старого Георга ми бачили, він спить, і сон у нього неприродно міцний, а де нанні? О, горе мені, прошепотіла Юлія, о, горе мені, що вона захворіла, і мені її довелося відпустити. Мабуть, я зможу її вилікувати, мовила Бенсон, і швидко відчинила двері до сусідньої кімнати. Там стояла хвора нанні, цілком одягнена. Вона підслухувала і тепер, перелякана до смерті, упала в ноги Бенсон. Для радниці було досить кількох запитань, щоб довідатись, що княжич з допомогою старого Кастеляна, якого вважали «таким вірним»,